Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Köszönjük, Gabriella. Hello, hello. Na, mesélj, milyen ez a kiállítás? A helyszíni közvetítés rögzítem is rögtön. Oké, okay, tehát, közösséppelen itt vagyunk a a centrális galériában, ahol a halott könyveket elvitást meg, de a kell lenni, és ezt csak a nézőgyerekek hallják, mert ez egy igazi könyvtárszolgálaton rendezve. Van és... ilyen mérges könyvtáros nénéz? Nem, nem, nem. Igazából azt tehát, hogy lehet, hogy az a legdrágább eleme az egész designnak. És itt, ha jól látom, van egy olyan, hogy, hogy vannak a polcok, különböző tematika szerint a csomókönyv, és, és ezekből ki lehet válogatni könyveket, amelyeket így lehet ajánlani. Um, érdemes olvasni polcra tenni. És szerintem én azokat nézegetem, ezek itt ként vannak az asztalon, és mondok, hogy nem példákat. Aha, ezek <gül> azok, azok amiket kiválasztottak az olvasatlanokból, hogy talán mégis olvasásra érdemesek? Aha, igen. Igen, igen, igen. igen. Azt mondja, hogy pandori csak Joseph Heller valamit történt. Ne viccesz, <gül> és... oh, ez hihetetlen, hogy ezt nem, nem kölcsönözti. Lehet, hogy túl sok Le volt rakodni. Valami olyan helyre, hogy ne lessen elérni, vagy valami. Lehet, lehet, lehet. Szerintem Moldova vagy György ellenszél egy-kettő. És azt hiszem, hogy ilyen kb. 30-40 centis szakaszon Az utolsó nyárvárosban Csanfranco Kaligar is, amit én annak egyébként szűzkályszkolomra olvastam. Ez egy ilyen kiüresedett szitkó életének utolsó szakasznak. Akkor szerintem hú, értékelte, hú, hú, értékelte volna ezt a pozíciót ott. Igen, igen, de most egy szorosan össze van pakolva egy, szoros, egy szoros tokol, vagy csomó minden mással. Aztán, Nagy László, Juhás Szerenc, Jókai Anna, ez egy, tehát itt vannak mindenféle versáskötöket, Dina, egy orvosfejegyzése, egy-két ára négy, Ú, Orbán ottó. Szóval a magyar verseket, azokat kevesen kölcsönöznek. És utáltam. akkor a Lenin és Marx nincsen jelen annyira, mint gondoltuk? Nem, mert azok nem 89 után jelentek meg, vagy nem akkor kerültek be. Te van itt 57-es énről jó, oké, megvan. <gül> Na, tudtuk. Aha, azt mondja, hogy itt meg lettem fú, is, hogy csontos passzos, újjjjú, újság új, új, című kötetének három is itt van, amit uh, ajánlanak. Egyébként közönség? Látsz sok ilyen iskolást? Vagy milyen közönség jelenik meg senki? Na, az ügyeseg, hogy én vagyok az egyetlen tahó, Aha. itt a kijelentésre, aki itt telefon telefonál, és, és további négy-öt embertében, könyveket nézik, hogy meg olvasgatnak. Tehát Aha. úgy viselkedik mindenki, mint mind egy könyvtárban. Pedig azért lenne ennek é, egy így. ilyen humoros aspektusa, nem? Tehát valami könnyedséget bele lehetne vinni ebbe a témába. Aha, azt kell mondani, hogy a kiállítás az díjmentes, és a Szent a van, mellette van a Frupla nevű hely, ahol ilyen friss gyümölcsökben vagy mindenféle zöldségekből csinálnak egy csomó mindent, tehát hogy idén az ember, hogyha ott így idejér, akkor annyira, hogy beteszi a kabátját kint, ahol figyelnek rá, bejön ide is, nem egy, nem egy ilyen klasszikus kiállítási feeling, hogy ide jössz, és aztán órákon át döngészled a bukott madonnát a nagy didikkel, hanem, hanem igazából be lehet máskor is, és most itt Arany János utcától kb. 50 méternyire van a Arany János utcai metromegállaton. És kérdezgettük még, hogy, hogy mitől lesz az installáció, vagy performance, vagy hogy volt a múltkor? Van valami, valamiféle elrendezés, ami installációra utalna, vagy csak a könyvek vannak? Így csak egy könyvtári teremben rendezve, illetve itt a a, a, a, a, a, a, a, a, a falakon három-négy, pár néhány a, a, a installációt látok, tehát jelenleg elektromos, azt mondja, hogy az egyik konkrétum könyvek a betonban, a magyar Berksian, hmm. amelyet meg lehet itt tekinteni fővölgatóval, járok fel egy 15 betonba betonbágyazott könyvből. A szerzők által az OSHA archívumban azonos nagyon megvalósított installációrárról készült film. Tehát, hogy Biztos a fiáról szólnak azok a könyvek. Lehet, lehet. Vagy best, sokat, sokat beszéltek, Igen. túl szófágytár könyvek voltak. Aha, akkor itt van egy másik film, angol ismény, a film, 6 perc, mencesteri központi könyvtár raktára. Egymillió kötete befogadására alkalmas raktárpál, még szinten megy végig ez az egész. Ilyen tekerős porcsok. Ha, és itt akkor le lehet, akár, le lehet odaülni, olvasni, vagy ez inkább mennyibe és néz körbe, és ki? Nem, mint az, az olvasóterem a könyvtárban, itt uh -huh. van egy csomó asztal, és azokkal nem az a klasszikus banklampa, az ödörnyes, de, de ez a könyvételni olvasó lámpa, tehát amilyen asztalra világít uh -huh. a fényet, és a fényét, és, és nagy csend, nyugalom, csak én zavarom itt az embereket. De, jó, figyelj, a... válasz egy igaz. jó könyvet itt magadnak, aztán olvassa. Ha, itt azért, mint a szép irodalomban jöttem, de így nem, szerintem nem vele ki, ezt próbálok nézni Persze összebe, hát keresni könyveket. És uh, itt van egy Bán Zoltán András, irodalmány a aki 19 perces kis riport szintén, ezt is meg lehet itt én főzavatóan hallgatni, é, kiválasztott olyan könyveket, ilyen magyar szerzőktől, amik, amiket senki jól emlékszik, és vagy nem, nem olvassam már, és szerintem ezeket érdemes elővenni. Elég, elég jó fordító, meg kritikus, meg már regényt is jött, és például én a, nagyon általán nagyon szeretett szkolát kémiket ő fordított a az azt megszerzőtöm. Aha. Úgy más irodon történik, csak ilyen cikkét is meg lehet hallgatni. Egyébként teljesen tematizált feldra, hogy itt van ilyen társadalomtudomány, de főleg szerintem az az érdekes. Aha. 1980-as évek. Débiláz a robot, azt én is megkaptam egyszer karácsonyi valakitől. ez a robot? Nem, valahogy nem ő, de Benhur fia. <gül> Nézlegettem. Szóval a van, hogy tényleg egy is Hubert őrgyalmat, már ezt is elmondan látom a antikváriumokban. főleg egyébként magyar szerzők, Szóval az, Ami, az arra a baríme... lehet a következtetni, nem, hogy nem arról van szó, hogy a lehető legrosszabb könyveket válogatták össze, hanem amiből esetleg túl sok példán készült, vagy túl sok példán került a könyvtárba. Vagy, vagy, vagy egyszerűen nincs hirtelen felfutott valaki, és utána nem, nem maradt meg ez a, ez a fajta uh -huh. sikere. Vagy éppen valamikor nagyon sikeres volt, itt van Ivo Andrics, Omer Pasa, Bodor Ádám, Zófrát Badironnál, hm. Szóval Laurens szerelmes asszonyok. Hát ez hát egyszerűen csak számtalan uh, példány volt a kenyszerben, és ez sose. De még nem tudom, hogy mi volt pontosan a szisztéma. Hogy, uh, hogyha egyetlen példányat kikölcönözték, akkor már nem jöhetett, nem, nem kerültett ide, vagy akkor még ide kerültett. Lehet, van hogy a kori szagán... példány, példányokról van szó, ezeket a példányokat <haz> nem vitték. Aha, nem erre is, csak én holtak harcra 10 millió ez a kozmosz ha jól emlékszem, ilyen kozmas fantasztikus könyvek. Krúdi Gyula, Mennyország, Arany Aha. De azért örülök, hogy hát nem az... erét találtál, mert azért százalékban kellett, hogy jelen legyen, nem? Igen, Makarenko antológia, és igen, igen, igen, mindenképpen, tehát van egy elképzelés az emberek, hogy milyen könyvek ezek, de egy kicsit hasonlít arra, amikor az ember az, az antikmáriumnak, mert a, a, a Külső aztán, talán, ahol 100 a könyvek ott, ott nézelődik. És akkor én mindig szoktam tenni ott is jó könyvet. Csak már azt is, hogy inkább az már nincs időd arra, ami régi. Aha. Te is Te vásárolni is. nem lehet belőle, ha már nem kellett senkinek? Hát nem, hát akkor elvenném a többiek elő. Hát de visszaforgatnak a pénzt új <gül> lehet, hogy a végén. Szénység. Tehát amikor megszűnik a kijelítés. Ha jó, emlékszem. Tehát jól emlékszem. Aha, csak nézem, hogy milyen instrukciókat írtak még ide ki, meg, meg milyen, csak vannak itt ilyen kis vagy én, tehát ilyen is próbálják tenni, de csak ide és egy kicsit elmérni a múlva. És sok olyan szerző van itt, aki egyszerűen, egyszer. csak nem, nem, nem marak meg az emberek emlékezetében. Na tök jó, hogy, hogy a szemünk voltál ezen a kiállításon, hogy köszönjük a bejelentkezést. É. Így, jó, még könnyen könyv, amit el akartam no. mondani. Ezt most eszembe már a pszichológiai szakcióhoz jutottam, és itt láttam, igen, nem tudom, hogy kinek mit mondok, Dr. ticskán a szerelemiskolája című könyvá. Majd ez valamikor elmegy a hallgató felé és ez a bejelentkezés, de azt kell mondani, hogy ez egyik reglészetesebb, ilyen nem istenem mikorik korai, korai, szefelszárvilágosító felvilágosítókönyv. de iszonyul, úgy, úgy emlékszem, hogy nagyon alapos. Oh. Akkor lehet, hogy a, a borítója nem olyan meggyőző, és ezért nem kölcsönözték ki holott, mit rejtett. Hát, hogy szám, számtalan példánk készült belőle. <gül> alaposan. Most az, az, egyszer az egyszer kihagyom a poént az összeragott lapokról, jó? Jó, oké, jó, oké. Hát ennyit tudtam majd, és szerintem még be fogok ide egy kicsit nyugasabban, mert most itt a szőcsélem az volt, hogy szemésfül legyek. Jó, én ez gyorsan fölös mint mint külön kiadás, úgyhogy a hallgatók is kedvet kapnak. Jó, akkor a kedves hallgatók! Helló, köszi!